И копринената нишка и имало някога един крал на име Ванс, който властвал над кралство Арадона. Кралят и кралицата имали красива дъщеря на име Майра, тя била умна принцеса. Въпреки това, Майра била много непокорна и не слушала своите родители. Обичала да се разхожда навън в гората с приятелките си да бъде сред природата и да играе с живот. Здравей, прекрасна сърничке! Гладна ли си? Искаш ли да хапнеш малко листа? Хей! Не трябваше ли вече да си на вечерята? Аз ли? О! Май принцът на Ескасия ще бъде на нея. <рисът> Вижте, момичета! Не ме интересуват никакви принцове правилата в двора ме отекчават до смърт. А, добре, да идем при реката? Хайде, момичета. Хо-хо, това е приказка. През това време кралят и кралицата седели на кралската трапеза в очакване принцеса Майра да се появи. Рози, къде е тази твоя дъщеря? Нашата дъщеря? Да, поставяме в неудобно положение. Да очакваме ли скоро все пак принцесата да се появи? А, страхувам се, че няма, защото не се чувстваше много добре. О, разбирам. Кралската вечеря минала добре и госта се приготвил да си ходи. Докато били на входа на двореца, видели принцеса Майра да се смее, докато се прибира с приятелката си Анастасия. днес беше забавно. Да, трябва пак да го направим. Това много разгневило крал Ванс и кралица Роси. Не казали нищо и се прибрали в двореца си. Една сутрин принцеса Майра играла на криеница в гората със своите приятелки. Пет, шест, седем, осем. Ще се скрия точно зад нея и ще е стресна. Не, това е последната игра. Нека се позабавляваме. Аз ще се скрия надалеч. Ти също. 9. 10. Готови или не, идвам. Майра побягнала и бързо се скрила за тъпни храсти. <съща> Никога няма да ме намери. И тогава Майра доловила шепот на хора. При пълно остава само да напръскаме с тази отрова градините на двореца кралското семейство. Така ще се поболее, е? че дори най-добрите лекари няма да ги спасят. Пасле ще отидем, ще развалим проклятието и щом ни попита какво искаме, ще му поискаме да ни предаде кралството. Ако не се съгласи, ние ще го затворим. <съква> това е план, а? Принцеса Майра се ужасила, като чула това. Да уведомя мама и татко преди да е станало късно. А, хванах ви, явно не бяхте подготвени. О! Какво и става? Май нещо не е наред. Майра побягнала към двореца, за да уведоми краля и кралицата. Кралят бил много ядосан. Мамо, татко, бях в гората и. Не искам повече да слушам за глуповите ти игри, Майра Не, татко, чух нещо Казах, че не ме е грижа Но това е доста сериозно Ще ме изслушате ли? Не, ти ме изслушай Няма да слушам за твоите истории Дори да си срещнала някой магиосник Е, срещнах Оф, стига, Майра Достатъчно ме притесни Махай се от погледа ми Иди си в покоите, Майра Добре, добре. И да се държиш повече като... като принцеса. Принцът на Есказия идва да ни посети утре. Той идва, за да поиска ръката ти. Принцеса Майра се ядосала. Профучала през залата. На другия ден, кралство Радона било украсено. Защото принцът съседното кралство Есказия идвал да сключат съюз, като близка принцесата за своя жена. Принцеса Майра се облякла против волята си, седнала в залата. Радвам се да се запознаем принцесо Майра от Арадона. Здравей, съседа, принце! А името ми е Иолии. Да, да, знам. Татко ми каза. Майра не проявила ни най-малък интерес и се държала сякаш нея е грижа. След няколко поредни опита, принц Юли накрая се отказал. По-късно на същия ден, преди да си тръгне, разговарял с крал Винс. Надявам се прекара добре тук, принце! Много се забавлявах, Ваше Величество, но не смятам, че принцесата се интересува от брак. Каза, че няма да живее дълго, защото вие не я слушате. О, ха, ха, ха, ха, ха, ха. Тя, всъщност е доста глупавичка. Ам, добре. Е, аз си прекарах добре. Благодаря ви за топлия прием. Сега ще ви оставя. Но аз... Но Юли не спрял. Вече се бил обърнал да си върви. Това много обидило крал Ванс. И той веднага отишъл да види принцеса Майра. Но когато стигнал стаята й, видял, че я няма. А! Пак е отишла в гората. Не ми оставя никакъв избор. Крал Ванс повикал стражите си да намерят принцесата и да я задържат. Стражите се поколебали? но независимо от това последвали заповедта на краля. Принцеса Майра била заловена и отведена при краля. Поснете ме! Кралството ни е в опасност! Стражи! Отведете я в колата! Какво? Не, татко! Но крал Ванс извърнал глава на страни. Завели принцесата във високата кула и я заключили. Тя плакала горко и после заспал. На другия ден, когато се събудил, хукнала към прозореца, където видяла да минава Алисия. Алисия! Алисия! Маера? какво правиш там горе? Еха, чудесна кула са ти подарили вашите. Затворена съм, глупаче. Сега ме измъкни от тук. Кралството е в опасност, а родителите ми не искат и да чуят. И как ще мога да го направя? Помисля. Така. Донеси ми дълга копринена нишка. Един бръмбър, връв, здрав канап, дълго въже и малко мед. А, добре? Не ме гледай така иди и ги вземи! Добре, няма нужда да крещиш! Алисия тръгнала да вземе това, което принцесата поискала. Казала и на Наташи и двете девойки се върнали заедно при кулата. Алисия носела бръмбара, копринената нишка и меда, а Наташа донесла дълго въже, връв и здрав канап. Добре, правете каквото казвам. Вържете копринената нишка за бръмбара. Намъжете с малко мед рогата на бръмбара. Алисия и Наташа били доста озадачени, но направили каквото казала, защото винаги и се доверявали. Страхотно. Сега поснете бръмбара да се катери по колата. Той ще търси меда и ще върви нагоре. И както и казала, Брънбъра тръгнал нагоре, като бил вързан за копринената нишка. Изкачила се догоре при прозореца на принцесата. През това време, момичетата завързали края на копринената нишка за връвта. Бинго! Принцесо, няма нужда да ни информираш. Схванахме. Майера гордо се усмихнала на умните си приятелки. Наташа завързала здравия канат и най-накрая дългото въже. Майра накрая стигнала до въжето и го издърпала цялото. Ха! Спуснала се надолу по кулата, а момичетата я чакали. «Сега е време да спрем магиосниците! На Наташа, Алися, вържете копринената нишка за дърветата от двете страни на горската пътека. и не забравяйте да се скриете в храстите!» аз ще взема дългото въже. Разбрано сестрички? Майра хукнала в гората и видяла двамата магиосника, които вървели към кралството. Скрила се в храстите и видяла вълшебната отвара в чантата им. Бавничко на пръсти ги доближила и тихичко извадила вълшебната отвара от чантата. После, пак се скрила в храстите. В този момент, Магиосниците спрели да пият вода. Един е погледнал в чантата и се изненадал. А! отварата в твоята чанта ли е? Разбира се, че не. Ти я взе. Не я виждам. Как може да си толкова безотговорен? Хей, това ли търсите? Ти, измамнице, върни ми я преди да съм те омагиосал. Опитай. Магиосниците потърсили пръчицата, но и нея не могли да намерят. О, бедничките! Май сте си изгубили и пръчицата. Това много разгневило магиосниците и тръгнали да я гоня. Но майра била бърза и хукнала към капана. Прескочила куплинената нишка. Магиосниците я гонили и не забелязали нишката, спънали се в нея и паднали. Наташа и Елисия бързо хванали и двамата, а Майра ги завързала с въжето. Ха, пада ви се! Като чули виковете, кралят и кралицата излезли да видят какво става. Кралят видял двамата завързани магиосника, момичетата и Майра. Какво става тук? Тези коварни магиосници планираха да направят заклинания и да убият всички вас, за да превземат кралството. Трябваше да ги спра преди да е станало късно. Но защо не ни го каза по-рано? Ти не ме остави да говоря, татко. Това много смутило крал Ванс. Нямам какво да кажа, освен... че ти се извинявам, Майера. Не, татко. Не искам извинения. Ти беше прав за себе си. А сега? Нека дадем урок на магиосниците! Да! Стража! Хвърлете ги в тъмницата! Стражите дошли и отвели магиосниците. Ще си платиш за това, крал Ванс? Ще си платиш! Не и в този живот! Майра и момичетата погледнали лошо магиосниците. Момичета мисля, че трябва да останете в двореца и да вечеряте с нас. Кралицата е права. Искаме да ви се отплатим с дължимата благодарност. О, Ваше Величество! Една вечереща ще е добре! Да! Крал Ванс, кралица Рози, принцеса Майра и момичетата седнали да вечерят. Момичетата се гощавали и се наслаждавали на храната. Изведнъж кралят се сетил нещо. Я, чакайте малко! Майра, не беше ли заключена в колата? Как слезе оттам? О, тя! Да. Орелът Скочих върху един огромен орел. Беше голям почти колкото грифон, беше забавно. Е, другият път когато те затворим, трябва задължително да поставим стражи, които да гонят орлите. Ha, ha, ho!